Sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo dieťa obímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z ho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdsku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, Rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch Vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa. Počúvaj, Sanna, načo ti je toľká voda? Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to. Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla. Zajtra ráno, keď bude horár na poňovačke, postavím na napec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najdu vtáča a uvarím ho. Tak... Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie... Opustíš, ani ja ťa neopustím Nikdy, ani za nič na svete Vážne prislúbil najduch vtáča Tulenka vzdychla Najduch vtáča za ruku chytila Stará sanna vláčila včera do domu vedrá vody Opýtala som sa jej, prečo to robí A ona mi to povedala Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem Tak ti teraz neprezradím, prečo ale verím, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať. Keď kuchárka kotol na stavala, deti si košielky obliekli. Keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nožky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet. Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli a kde je jeho lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť. Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď z ďaleka videli, ako sa starý blíži k ním. Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím. Nikdy ani za nič na svete. Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom. Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale detí nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl a tá sa na ňo rozkričala. A ah, ty chumaj! Ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Ve to boli oni. No čo pozeráš, už sa berá urob, ako ti kážem. Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji polia, k u ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli. Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím. Nikdy, ani za nič na svete. Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom. Darmo potom starýk poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa. Ty blázon! A čo si kostol nezbúrala, lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni! Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, lenke sa úzkosťou hlások zatriasol. Najduch vtáča, najdu vtáča. Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím. Nikdy, ani za nič na svete. Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom. Doknísela sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky, sany, niet, pobral sa, kade ľahšie prvú, než sa horár z vrátil. Deti si žili v láske a veselosti, a keď dospeli, im mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.